Пророк Илия Илия е най-забележителната личност в еврейския народ след Моисей. Той е родом, тесвиец виец, от галатските жители. Нищо не се знае за родителите му и за детството му. Със своята смелост и вярност на Божията дума, той е подигнал гнева на цар Ахава и царица Изабела, Особено когато ги заплашват, че поради греховете на Изабела няма да вали дъжд няколко години. Това се случило около 908 година преди Христа. Ръководен от Бога, той избягал при потока Херит, където, както казва Библията, го хранили враните. Тук трябва да кажа, че под врани се разбира определена категория ученици на окултната школа на пророците, която е била под ръководството на Илия. Той е бил учител на пророците и враните са неговите ученици, които му носили храна. След избиването на пророците на Ваала, той избягал в Божията планина Хорив, където имал видение от Бога, който го утешил и успокоил. Оттам Бог го изпратил в Дамаск да помаже Азаила за цар на Сирия. После той помазал и Уия за цар на Израил. Елисей помазал за пророк, който да го замести след неговата смърт. След шест години той осъжда цар Ахава и царица Изабела за това, че искат да вземат лозето на Навутея. После той предрича смъртта на Охозия и призовава огън от небето против стражите, които искали да го уловят като бил предизвестен, че скоро ще бъде взет от земята, дал последните си наставления на пророческото училище, преминал Йордан, като го ударил с кожуха си, и той се разделил, и минали по сухо селисей и бил възнесен с огнена колесница на небето. Възнесението на пророк Илия се случило около 896 г. преди Христа, той е бил смел, дразновен, верен на Бога, строк, самоотвержен и ревностен за Божията слава. Отличавал се с висока нравственост. Това е накратко историята на Илиевия живот. По-нататък ще я разгледам по-подробно. За пророк Илия Штайнер казва следното. В Библията четем, че Илия предизвиква, така да се каже, цялата свита и целият народ на цар Ахава, под чиято власт той живее. Че той сам се противопоставен на жреците на Ваала, неговите противници, че накарва да издигнат два алтаря, един за жертвите на Ваала, върху който те слагат своите жертвоприношения, и друг, върху който Илия слага своите жертвоприношения. После показва, че това, което се разказва за жреците на Ваала, няма никаква стойност, защото при тяхното жертвоприношение не се случва нищо особено духовно, докато при жертвоприношението на Илия, веднага се показва величието и значението на Яхова. Това е една голяма победа, която Илия спечелва над жреците на Ваала, на превържениците на Ахаф. След това се разказва по един чуден начин, че Ахав има един съсед Вотей, който притежава едно лозе и че цар Ахав иска да вземе това лозе. Навутей отказва категорично да даде лозето, защото за него то е свещено наследство от неговия баща. Сега в Библията намираме два факта. От една страна ни се разказва, че царица Изабела става враг на Илия, и обяснява, че ще се погрижи Илия да бъде убит, така както бяха избити от него пророците, жреците на Ваала, чрез Илиевата победа върху ултара. Но както Библията ни разказва нещата, тази смърт чрез Изабела не настъпва. Напротив, случва се нещо друго. Навотей, съседът на царя, е поканен да застане начело на един празник на поста – покаяние на който били поканени други първенци на царството. На този празник той бил убит под подстрекателството на Изабела. Значи тя се заканва да убие Илия, а убива Навотей. Тя не е съобщавала, че иска да убие Навотей, а напротив. Заявила, че иска да убие Илия. Следователно тези неща не съвпадат. Но ето какво ни показва окултното изследване. В лицето на Илия имаме работа с един велик дух, който броди, така да се каже, невидимо из царството на Ахава и този дух понякога се вселява в душата на Навотей. Така че Навотей е един вид физическата личност на Илия. И когато говорим за личността на Навотей, ние говорим за физическата личност на Илия. В смисъла на Библията Илия е невидим образ, а Навотей е видимият образ на Илия във физическия свят. Но когато вникнем в Великия Дух на Илиевото дело и когато оставим да действа върху нас целият Дух на Илия така, както ни го представя Библията, можем да кажем «В лицето на Илия пред нас застава всъщност Духът на целият еврейски народ». Той е твърде велик. Това ни показва окултното изследване – за да може да обитава напълно в душата на своята земна форма, в душата на Навотей. Той обгръща някакси си като един облак, но той не е само в Навотей, но броди като природна стихия из цялата страна и действа в дъжда и в слънчевата светлина. Това ясно изпъква, като вземем цялото описание, което започва с това, че царува засуха, но чрез това което Илия разпорежда във връзка с божествено-духовните светове, слушата и всички неволи, които бяха обхванали страната, биват премахнати. Той действа като една природна стихия, като един природен закон. И бихме могли да кажем, ние се научаваме да познаваме най-добре това, което действа в духа на Илия, когато прочетем и се вглъбим в 104-ти псалом, където Яхова е описан като божество на природата, който прониква всичко със своето действие. Но разбира се, Илия не трябва да се отъждествява с самото това божество. Той е земно копие на това божество. Той е онова земно копие, което едновременно е душата на еврейския народ. Той се явява като лицето на Яхова. Така разгледан, този факт бива иллюстриран твърде особено и с това, че същият дух, който живее в Илия, се преражда в Йоанн Крастител. Според преданието, пророк Илия е бил ученик на пророк Ахия, който принадлежал към школата на есеите, както и Илия и всички пророци са от школата на есеите. За него се говори в Третата книга на Царете, 14 глава, а също и в 14 глава, 29 стих от същата книга, където е казано. И в онова време, когато Яровоам излезе из Иерусалим, намери го на пътя пророк Ахия, силонецът, облечен в нова дреха. И двамата бяха сами в полето. И хвана Ахия новата дреха, която носеше, и раздрая на 12 парчета и каза на Яровоама. Земи със себе си 10 части, защото така говори Господ Бог Израилев. Ето. Ще откъсна царството от Соломоновата ръка и ще дам на тебе 10 племена, а ще оставя на него само две племена заради раба ми Давида и заради Ерусалим. Така че Ахия е бил пророк през царуването на Соломона. Според преданието той е говорил в името Божие на Соломон при построяването на храма. Илия е бил велик посветен и е разполагал с големи знания и мъдрост. Владел е природните стихии и закони и е можел да прави различни неща, които може да се нарекат чудеса. Той е можел да спре да не вали дъжд, а също е можел да направи да вали. Можел е да сваля огън от небето, да умножава хляба и да възкресява мъртви. Първото чудо, което Илия е направил, е било затварянето на небето да не вали дъжд три години. Това е описано в 17 глава от 1 до 7 стих. Второто чудо е умножаването на хляба и възкресяването на умрялото дете, което се описва в същата глава от 7 до 16 и от 16 до 24 стихове ще приведа пасажи от тази глава. Първо. И Илия Тесавецът, който беше от галатските жители, рече Ахаво, жив Господ, Бог Израилев, пред когото предстоя, няма да бъде през тази година роса и дъжд, освен чрез Моето Слово. И биде Словото Господне към Него и рече Му. Иди от тук, и обърни се към изток и скри се при потока Херит, който е срещу Йордан. И ще пиеш от потока и заповядах на враните да те хранят оттам. И отиде да направи според Словото Господне, защото отиде да седна при потока Херит, който е срещу Йордан. И донасеха му враните храна за и вечер и пиеше от потока и след няколко дни и съхна потокът, понеже не стана дъжд по земята. Второ. И биде словото Господне към Него и рече Стани, та иди в Сарепта Сидонска и седни там. Ето, заповядах там на една вдовица жена да те храни. И стана, та отиде в Сарепт. И като отиде при портата на града, ето там една вдовица жена, която събираше дърва и викна към нея и рече «Донеси ми, моля, малко вода със съда да пия». И като отиде да донесе, викна след нея и рече «Донеси ми, моля, ломък хляб в ръката си». А тя рече «Жив Господ Бог Твой! Нямам нито една пита, но само една шепа брашно в делвата и малко е лей в карчага. И ето събирам две дръвчета, за да ида и да го направя за мене и за сина ми, да да го изедем и да умрем. А Илия и рече, не бой се, иди и направи както рече, но от него направи първо на мен една малка питка, да ми я донеси. А после направи за себе си и за сина си, защото така говори Господ Бог Израилев. Делвата с брашното не ще да се изпразни, нито кърчага се лея, ще оскодея до деня, в който Господ ще даде дъжд по лицето на земята. И тя отиде и направи според Илиевото слово. И едеше и тя и той, и думати много дни, делвата с брашното не се изпразни, нито карчакът се лея, оскодя, според словото Господне което говори чрез Илия. Трето. По-нататък, в същата глава се описва как се е разболяло детето на жената и умира. Илия го взема при себе си в гробницата и като прави известни операции, извиква към Господа. Господи, Боже мой, нека се върне душата на това дете в него. И послуша Господ Илиявия глас, Та се върна душата на детето в него и оживя. И взе Илия детето, да го сне от горницата в къщата И го даде на майка му. И рече Илия, Виж, жив е син ти. И рече жената на Илия, Сега познавам от това, Че си Божи човек И Словото Господне В устата ти е истина. Четвърто. Четвъртото чудо, което направи Илия, е чудото на планината Кармил. Това е описано в 18 глава от третата книга на царете. Там се описва как Господ дава на Илия да се яви на цар Ахав. 17 стих се казва И като видя Ахав Илия, му рече Ти ли си, който смущаваш Израиля? А той му рече Не смущавам аз, Израиля, но ти и Твоят бащин дом, защото Вие оставихте заповедите Господни и отидохте сред Валаамите. Сега прочее, проводи и събери при мен всичкия Израил на планината Кърмил и пророците Ваалови 450 на брой и 400-те пророци на Ашера, които ядат на Израилевата трапеза. И проводи Ахав до всички Израилеви синове, събра пророците на планината Кармил, дойде Илия при всичките люде и рече, до кога ще ходите между две мадрувания, и Ехова, ако е Бог, следвайте го, ако Ваал е Бог, следвайте него. А людете не му отговориха ни реч. Тога срече Илия на людете. Аз сам останах пророк господен. Вааловите пророци са 450 мъже. Нека ни дадат два юнца и нека изберат единия за тях си и нека го раздробят и нека го турят на дървата и огън да не турят. И аз ще приготвя другия юнец и ще го туря на дървата и огън няма да туря. И призовете името на Бога си, и аз ще призова името на Господа. И онзи Бог, който отговори чрез огъня, той нека е Бог. И отговориха всичките люде да рекоха, добро е това слово. И рече Илия на Вааловите пророци, изберете един юнец, да го пригответе вие първо, защото сте много. И призовете името на Бога си, огън обаче да не туряте. И взеха юнеца, който им се даде, да го приготвиха и призоваха името на Ваала от сутринта, да дори допладне и викаха «Послушай нас, Ваале!» Но нямаше глас, нямаше слушание. Искачаха около алтаря, който бяха съзидали, а около пладне Илия им се присмиваше и казваше: Викайте с голям глас, защото Бог е или се разговаря, или има нещо работа, или е на път, или може да спи и ще се събуди. И викаха с голям глас и режеха се, според обичая си, с ножове и с копия. Доде се изле кръвта на тях. И като премина пладне, и те пророчестваха дори до часа на приношението, но не беше глас, не бе слушане, не бе внимание. Тогава рече Илия на всичките люди, приближете се при мене. И всичките люде се приближиха при него. И поправи ултаря Господен, който беше съборен, и взе Илия 12 камъни според числото на племената на Яков, към когото беше Слово Господне и рече Израил, ще бъде името ти. И съзида с камъните в името на Господа, и направи бразда около алтаря, която вмешаваше две и семе. И нареди дървата, и насече юнеца на късове, да го тури на дървата, и рече: Напълнете с вода четири водоноси. Та излейте на всесъжението и дървата, и рече: Повторете, и повториха и рече, «Потретете!» и потретиха, и обикаляше водата около ултаря. Още и браздата се напълни с вода. И в часа на приношението приближи се Илия, пророкът, и рече, «Господи, Боже Авраамов и Яковов и Израилев, нека бъде известно днес, че Ти си Бог на Израиля и аз Твой раб, и че според Твоето Слово направих всичките тези дела. Послушай ме, Господи! Послушай ме, за да познаят тези люди, че Ти, Господи, си Бог и Ти си обърнал сърцата им назад. Тога спадна огън от Господа, да пояде всесъжението и дървата, и камъните, и пръста, и облиза водата, която беше в браздата. И като видяха това всичките люде, паднаха на лицето и рекоха, Йеова, той е Бог. Йеова, той е Бог. И рече им Илия, хванете Вааловите пророци, никой от тях да не избяга. И хванаха ги. И низведе ги Илия при потока Кисон и изклаги там. И рече Илия на Ахава, възлез, яш и пи защото иде глас на много дъжд. И възлезе Хав да еде и да пие. А Илия възлезе на връх Кармил, наведе се на земята, татури лицето си между колената и рече на слугата си. Възлез сега, погледни към небето. И възлезе да погледна и рече Няма нищо. А той рече Иди пак, до седем пъти. И седмия път рече ето малък облак колкото човешка длан възлязва от морето и рече Възлез, кажи Ахаво Впрегни колесницата си Та да слез, за да те хване дъждът и между това небето се помрачи от облаци и вятър и стана голям дъжд и качи се Ахав в колесницата та отиде в Израел а раката господня биде върху Илия Истегна чрез лата си, да тичаше пред Ахава дори до входа на Израел. Заваляването на дъжда е петото чудо на Илия. Понеже жената на Ахав, Изабела, като научава за избиването на вааловите пророци от Илия, се заканва, че ще го убие, затова той избягва в пустинята. И там пожелал да умре и легнал под едно дърво и заспал. И ето ангел се допре до него и му рече Стани и яш. И той погледна и вижда при главата си потребник сяден и карчак с вода. И яде и пи и пак легна. И върна се ангел господен пак да се допре до него и рече Стани и яш, защото ти е много пътят. И стана и яде и пи и като се укрепи пътува 40 дни и 40 нощи, докато стигна планината Хорив, Божията планина. Там се заселва в една пещера. Тук биде словото Господне към него и рече «Що правиш тук, Илия?» И тук, след бурята вятъра и огъня, чува тихия глас на Бога и разбира, че само по този път ще се оправи света, а не с бури и кланета. След това Бог му казва да се върне към Дамаск и да помаже Азаил за цар на Сирия. И Уия да помаже за цар на Израил, а Елисей, Сафатовия син, да помаже за пророк вместо себе си. Тогава му каза Бог, че има в Израил още 7000, които не са се поклонили на Ваала. И като тръгнал оттам, намира Елисей, че оре на нивата си с дванайсет чифта волове и мина Илия покрай него и хвърли върху него кожуха си. И той остави воловете и се завтече след Илия и слугуваше му. След това Господ му казва да отиде при Ахава, който е в лозето на Навотея, когато уби, и да му каже, че и той ще бъде така убит и кучетата ще лижат кръвта му. Но Ахав се стреснал от това, смирил се от думите на Илия, и затова Бог не прокара това нещо върху него, а го остави за неговите наследници. След смъртта на Ахав се възцарява неговият син Охозия. Той се разболява и праща хора при Вааловите пророци да питат дали ще оздравее. Но ангел Господен рече на Илия, тесиеца, стани, възлез да посрещаш, вестителите, на Самарийския цар и речи им «Няма ли Бог в Израил?» Та отивате да питате Ваала. Сега прочее, така говори Господ. «Няма да слезеш от одара, на който си възлязал, но непременно ще умреш». И отиде си Илия. И върнали се пратениците на царя и казали, че ги срещнал човек, който им казал да не ходят при Ваала и че царят ще умре. Тогава той ги попитал, какъв беше този човек? И те му казали, човек космат и препасан около чреслата си с кожен пояс. И рече царят, Илия е това. И тогава проводи царят при него петдесетоначалника с петдесет му, И възлезе при него и ето, той седеше на върха на планината и рече му, Человече Божи, царят рече слез, и отговори Илия и рече на петдесятника. Ако аз съм човек Божи, нека слезе огън от небето, и нека изяде тебе с петдесетте и слезе огън от небето, и изяде него и петдесятемо, и прати пак царят, при него друг 50началник с петдесятемо. 50 и отговори Той и рече. Така говори царят, скоро слез човече Божи! И отговори Илията му рече: Ако аз съм човек Божи, нека слезе огън от небето и нека пояде Тебе и 50 -те И слезе огън от небето да пояде него и 50 му, и пак изпрати царят трети 50началник и 50 му. И третият 50началник дойде, та лениче пред Илия, и молеше го и рече му. Чоловече Божи, нека бъде, моля се, многоценен пред очите Ти, животът ми и животът на тези 50 Твоя раби. Ето, слезе огън от небето и изяде първите двама 50началници с 50-те им, нека бъде прочее многоценен животът ни през очите ти. И рече ангел Господен на Илия, слез с него, да се не обоиш от царя. И стана да слезе с него при царя. И рече му, така говори Господ, понеже си пратил вестители да питат Ваала, като че няма Бог в Израиля, за да искаш Словото му. Затова няма да слезеш от одъра, на който си възлязал, но непременно ще умреш. И умря според Словото Господне, както говори Илия. Сега ще предам цялата втора глава на четвъртата книга на царете, която се говори за заминаването на Илия и за началото на Елисеевата дейност. И като щеше Господ да възведе Илия на небето с Вихрушка, отиде Илия с Елисей от Галгал -гал и рече Илия Елисею, Седи тук, моля, защото Господ ме проводи до Бетил. И рече Елисей, жив Господ и жива душата ти, няма да те остави. И слязоха в ветил, И излязоха синовете на пророците, които бяха в ветил при Елисеята му рекоха. Знаеш ли, че Господ днес взема Господаря ти от върху главата ти? И рече, и аз зная това, мълчете. И рече му Илия, Елисее, седи тук моля, защото Господ пе проводи в Ерихон. А той рече, жив Господ, жива душата ти, няма да те оставя. И отидоха двамата. И отидоха петдесет мъже от синовете на пророците, та застанаха на среща отдалеч, а те двамата застанаха при Ордан. И взе Илия кожуха си, да го сгъна и удари водата. И раздели се от тук и оттам, и преминаха двамата през сухо. И като преминаха, рече Илия Елисею, Искай, що да ти направя, преди да се въззема от тебе. И рече Елисей, двойна част от духът ти да бъде моя, моля в мене. А той рече, мъчно нещо поиска ти, но ако ме видиш, когато се вземам от тебе, ще ти бъде така, ако ли не, не ще бъде. И като ходиха, та още и говориха, ето огнена колесница и огнени коне, и раздвоиха ги един от друг. И възлезе Илия с вихрушка на небето, а Елисей... Гледаше и викаше, отче мой, отче мой, колесница Израилева, конница Негова. И не го видя вече. И хвана дрехите си и ги разкъса на два къса. И като дигна Илиевия кожух, който падна от него, върна се и застана на брега на Йордан. И взе Илиевия кожух, който падна от него, та удари водата и рече – Де е Господ Бог Илиев? И като удари той водата, раздели се от тук и от тук и премина Елисей. И като видяха синовете на пророците, които бяха в Иерихон от среща, рекоха, Илиевия дух почива на Елисея и дойдоха да го посрещнат и му се поклониха до земи. И рекоха му, Ето, сега има 50 силни мъже рабите ти, Нека отидат, молим, да потърсят господаря ти, да не го е дигнал духът господен и го е хвърлил в някоя гора или някой дол. И рече, не изпращайте. Но като го принудиха толкова, защото се посрами, рече, изпратете. Изпратиха прочие 50 мъже, да търсиха 3 дни, но не го намериха. И когато се върнаха при него, защото той остана в Ерихон, рече им Не рекох ли ви, не отивайте. И рекоха градските мъже Елисею Ето, сега положението на града е добро, както господарят ни вижда, но водите са лоши и земята е безплодна. Рече Донесете ми ново блюдо и торете сол в него. Донесоха му излезе при източниците на водата да хвърли солта там и рече Така говори Господ Изцелих тази вода Не ще да бъде вече от тях смърт или безплодие И изцелиха се водите дори до този ден според Елисеевото слово, което говори И възлезе оттам там в ветил И като възлизаше по пътя Излезоха от града малки деца Та му се присмиваха и казваха му «Възлизай, плешиви! Възлизай, плешиви!» А той се обърна назад и като ги видя проклеги в името на Господа. И излязоха из дъбравата две мечки. Та разкъсаха от тях 42 деца. И отиде оттам на планината Кармил и оттам се върна в Самария. От изложените дела на Илия се вижда, че той е един велик посветен, един велик мак, на когото природата е разкрила своите тайни и който е във връзка с духа Господен, с духа на Слънцето, който го ръководи и в чието име той всичко върши. Законът в окултната наука е, че зад всеки посветен стоят същества от ангелската иерархия, които го ръководят и му помагат. Това ръководство е според степента на тяхното посвещение. Илия беше под прякото ръководство на Божествения дух. Затова беше силен и мощен и можеше да направи всички тези чудеса. Кожухът, с който той удари водата на Йордан, който го остави на Елисей, това е неговото етерно тяло, което той предаде на Елисей, а с него заедно му предаде и своето знание и своята сила, които са скрити в това тяло. В случая това тяло не се разрушава, както при обикновените хора, а е безсмъртно. Изприемането на това тяло той получава двоен дял от духа на Илия, т.е. от силата и знанието на Илия. Това, което изнесох за Илия, са само жалоните, които показват посоката, в която трябва да търсим разгадката на Илиевата тайна.